Să amințim despre părinții mai bătrâni care i-am cunoscut aici, am apucat, care ne-au format pe noi, să vorbim ceva de studiația lor, în legătură cu Sfânta Evangheliei de astăzi. Pentru că mai mult ca oriunde în mănăstire, se cultivă fugetarea morții. Deci ei niște hainele nebri, nu se inima. Că ne-am la biserică care când poate, după râd, putere, mai ales noaptea, la trezala liturghiei, și roada și încuri, așa încât evangelii evanghelia ne se potrivește și nouă, nu numai sărapele la astea, tuturor orice, mai ales călugările, care sunt cei din fii dascări și cugetători ai morții. cei din fii filozofi ar trebui să fie călugării prin cugetare la moarte. Dumnezeu știe, dacă nu mi-aducem o dată în ziua minte de moarte, de spusutul cel înficoasat, și dacă mai putem face sau nu ceva, în plus din cât ne rânduiește duhovnicul, pentru mântuirea noastră. Asta la Sfihăția, am cunoscut niște părinți tare buni, eu de am fost mai scoditor în această privință, și au zis părințile cu tare, cine cu mai curiot așa, și mi-o prins și bine poate, mai rămas, să vă scris că majoritatea se uită, dacă nu scrieam aceste câteva lucruri în părțele care s-au scris, nimic nu sunt mai, eu le-am uitat de atunci, abia toți ce vorbeau bătrânii de aici, mai cât am vestiți în pânte cu părintele Paisie, marile duhovnicar ca ar hăstrie, cu părinții Cleopatra, cu părintele Oel Gheorghiu, și au spus ceva, toți ce auzăm eu pe atunci, că ei au pus în mai povesteau între ei, am erau greu în așa ca să îi pui în modunață să îi registrezi. După ei să dai cu creierul în mânt, îți mai întrebai odată dacă mai aveai părinte de dispoziție să îți mai spune, dacă nu, nu. Sunt am adunat ceva, câte ceva, zic părinții cu viață de o duhovnicească care au trăit în această scrie. Doar amintesc câteva din cei mai vechi, că unii ați apucat, cei mai vârșnici, pe alții poate nici nu ați auzit ei. La inima noastră a rămas toate părinții, părinții Un părinte al cugetării la moarte. Când îi spuneam un spas sau două, totul să nu uităm din moarte. ca s-a mai Din multii ori l-am văzut părinții lăcrămând sau plângând, singuri, sau la rugăciune, fără să-l observ. Și ce mai era tot aceasta? Ce fac eu acum dacă gândesc să-mi Sunt sau nu pregătit? Asta e filozofia filozofiilor, Ca știți care dintre noi, ce mai avem noi cei în Haninievi, dorim ca să nu uităm niște astă moarte. Asta e filozofia noastră. Filozofia creștină cea mai veche din lume. Nu așa e greacă, antică. Filozofia cea mai puternică a fost aceea creștină. Păjitare la moarte, și cu iubirea, cum spunea cineva, iubirea nebună pentru Hristos, Adică, ai, până la capăt. Iubirea Domnului, urmarea făruților Lui, cogetarea la moarte, la gâdecată și va să fie, care a fost Căistii vremuri. Deci Părinții de Paisii Olaro, noi mai bătrânii care l-am cunoscut, îl avem ca pe un stâlp duhovnisesc, ca pe un model al smereniei, al răbdării, al blândeții, al tăcerii și al cugetării la marte iar că despre ce ai luat din Vârstuța de, de sale, își știe singur Dumnezeu. Atât a fost, să spunem, despre părintele baiții, că nu avea nimic înșidere, aproape nimic. Eu în 40 de ani, aproape că am trăit, cam atât, dar am trăit cu părintele aici împreună, aproape în 40 de ani eu nu știu să fi văzut cineva stormi. Eu nu l-am văzut, mă dușef și noapte, nu mă dușef, mai bine eu și-o Când vă în ușă, care -i acolo, întreba bătării? Nici nu, nu știu cum vă probabil pe scaun, nu știu. Și se spunem că știu, nu, nici nu știa. Era un părinte foarte ascuns cu voința. dar cu ușa pentru fiecare. Care acolo? Apoi mătușa tu a avut tare sau fratele cu tare, am avut o ispită, altul, m-am încercat cu cineva. Noaptea, părintele n-avea o oră, era părintele fără oră, fără ceas. Când te ducei, te primea. Să te sânțea cu Duhul că ești turburat. Să tu mai lua asta de pe agătoreacă, să te mai mânduia, să sânțeai că ai un tată, un păriticare dă curaj în viață, că lucrurile tu și ei, ca și copiii. Cum de ori ești mai curajos, alții ori mai strâns, alții ori chiar de abiterea, treci depinde de situații, tristarea săptatea. Părintele Paisă rămâne o icoană a monahismului și o icoană Sfânta și Hăspriei. După părintele Paisie amințim șați părinți mai puțin cunoscut. ce se spune de părinții Mina, acest copil al lui Dumnezeu, care era ca un copil după 2 ani de când a stat în frihăstria, îl avea la o masă tot pe astea, era altă trafice, de mai micuță de el. el o auzit pe părintele Paisie la un cuvânt la masă după 2 ani de când era în mănăstere, el iese cu oleata ce dumneata e stare în mănăstere? Asta era de nevinovat, nu era dus cu mintea, nu credești, asta era lucrarea lui. Sfeta este tare și a zis, da, nu este. Vă imaginați, era un copil al lui Dumnezeu, și foarte înțelept, dacă îi întreba aici ceva să răspunde, cu smerenie, ei, într-o nevinovăția acestii părinții trebuie să ne nevoim și noi foarte mult să ne facem niște copii al lui Hristos. El era ca un copil. Totul primea ca de la Dumnezeu, nu se gândea de cât numai la Dumnezeu, și așa era om în doi acolo, așa s în acolo, așa s-a mutat la Hristos, s a o soră mai mare ca el la Mănăsterea Barată. Doi copii amândoi, așa era la Dumnezeu, era născut în Târgu Neam. Dar pe casă de la București, și iată un părințe cu deată sfântă, ca l-am apucat. Și se mai zice un părințe? Dometian. Dometian Cheaburu, un călugăr cu ziuață sfântă. Tot timpul se scăina, dar așa-i părintei Dumnezeu. Măi de putești, Tot mă gândesc la șase mor, cu o șansă răspund. Asta era fujetarea bătânilor. Nu se întreba dacă mâncarea e afe, dacă când e mâncarea, când e putare, dacă mi-au zis nici pămâni ar fi i-au zis unul alt ceva. Să gândea la șase mor. Cătea aici unii, acum mai vezi ăsta, era atunci a stupii, că era într-o acolo. Și când am văzut că se duce la Domnul, M-am dus eu acolo. Își păzea pantaloni sunt, fapt, atât de mari, cât chiar. Fapt, dacă Așa, sunt, bă, așa, eram viu, dar am și în medicină. Mi-a tot eram de de ani, și să mă, să duci. Și dacă Dumnezeu, te Dumnezeu, urechei au uitat foarte bine. Da, frate Ioane, și-am să mă rog, Faptul eu eram Ionul, nu știu cum era. nu știu, era asta cu calulgării, nu vei tine. Ei veni, nu pot uita ce-și își care au trecut pe aici, ca pentru că au fărat vitimare. Unii au plăcat, fie Dumnezeu. Și-am să mă rog, dacă am să câștig harele și la Dumnezeu, am să mă rog pentru festeia ta. Să rămân cu aceasta amintire, toată viața pe i mai trăiesc eu, că nic și ca să zic așa, i-a lăsat o icoană a în nouă celor de astea. Așa încât, ce se mai spunem de alt părinți, părintele Păiții Niciteu, ăsta a fost totul să dar al Dumnezeu. Era ucranian. N-am văzut până el darul lapelilor. Atâta lapel curgea de la părintele Păiții, că dacă îl iei într-un sigur, o cană bună pe zi. A bine darul apelilor, dar nu asta, că, Curzeau, nu pic cu acolo. S-a fost bucata și acolo tot seara bugătărea. El nu stătea cu fața spre pe ușă, stătea cu spatele și va îmi spune <sus> așa, că nu l vad de deci? Tot timp le cu la -aș barabuli, și apă. El purățea bărăbulii și era, a și a era de bucata. Nu văd vor de vorbe pe zi. Deci, de aici curia așa. Și aici avea Și ce are bătărea că e așa? Era un gosoc mare, un gosoc în grisești și era tot timpul îl dată când îl pozezeu la prime îl trecea dată pe față așa și-a întâlnit acesta acolo, în dolamă, cruci, cu cruciuri, cu mă iubiți mie și bine, eu-l numesc, a trăit ca un lumânar aici n-a fost din metanie de aici, a fost din metanie la Sernăuz, la mitropolitul Pisarion Puiu avea acolo un schițisor pe lângă Sernăuz, că atunci era Sernăuz cu a Românie și când s-a întâmplat și s-a cu război, s-a retras el cu toți călugării la Dragomirna. S-au fost cu 20 de ani bucat dar acolo. O venit neferișitul în anul 1960 când au că călugării din mănăstit ce bătrânii. De la Dragomirna, care s-a făcut de mai, l-a adus aici. S-a făcut la de un azil de bătrânii, un fel de azir, călugării bătrân, adunat acolo ca să moară și mai bade lumea. Ei, Părintele aici era ca unul șoafăr între ceilalti, om al tăsării, al bucuriei, după el mergeau sub pisicilor, fără să știe, mergeau sub vrăbilii, după el mergeau sub frate, mergeau sub bătrânii, oricare cât se-a, cadă după el, aici, aici, la bucătărie, ultimul an după aceea am închis ochii, faci în 70, și eram lângă căpătării M-am dus să-l mai văd, nu mâncase 20 zile din nimic, era alt, sunt alb, așa, vorbeam de -a. Când am intrat, el m-a făcut să-mi era un tipografie, acum, a fost un filier, acolo. Și ne a să mă duc lângă el. M-a tras din vest, așa, cu mânuța lui, să mă asez în pas. M-a prășat lângă el, acolo. Cum m-a apucat din vest să m-a masajat lângă el, acolo, n-a trebuit o minută. Că odată văd că se-ntase pe fața Sunt se-ntinde, se-ntoargează totul, se se-ntrează pe, -a, pe, -a, pe -a un minut, s Și era săhăstria, s-au din mănăstiri de nascut. Iată, deci, băgetarea mortului la sepânit. Am mai bucat, dar și părinții măi din zilele noastre. Părintele Iorii Gheorghe Iusie sunt mai vină niște, sânteia ta. S-are zece ani aici, îl venit prin lume, un om al smereniei, ușenicul marelui stare Ioanichi Moroi, părinții al dragostei, și mai mare gentuție al părințului Ioan era așa asta, nu știu cum plăcea, cum nu eu n-am putut niciodată pe el. Nu lipsia de la toată surba bisericii niciodată, Adică dacă pleca din mănăstiri, ca stare și mai dușel. El mai chema la mitropolie, era chiar, că acum le-a fost au chemat. sau o fost probleme, s-au spus aștept la, la mai nu plac câteodată, așa dar dar undeva. Ei bine, când ea el nu intra la Chirii și s-a sucutat. Și duc bucșeaua asta pe tavă la mine, și mă duc pe ușa asta mică, mă duc la, la Sfântul Ritual. Cum ajunge el? Din mafia, cu treabă, cu N-am văzut în gazea mea, din tot ce am apucat, de chiar din cei mai puteri, ca să stându la Sfântul Ritual, ca de lui Olivier. Deci, toate acestea care le-am evocat, le spun pentru ca să ne amințim persenia acestui bogat din Evanghelie, și de smerenia și rădarea acestei plază. <coughs> Care chiar dacă a fost o pildă pentru noi, este realitatea. Și noi ce lucruri avem nevoie să facem milostenie. Și milostenia care o face o mănăstire este aceea, că o divieze pe toți, îi culturi și îi pe toți, să, să dă gratuit să o mâncare sau chiar de două ori, să dormiți gratuit, gratis, cu o vorbă bună, sunt spa, sunt cubâni, sunt unghieri și, bineînțeles, aproape toți care vin, afară de turi, aproape tot mai trebuie să-i ce stradul cel de-întâi părinții de Cleopa, care-i acum cât mai poate, măcar să-l vadă, tot în întreabă de Sfinția asta. e măcar să-l vadă, macar să-i se mâna și este de bucuros în mai trebuie să la ce n-ați părințatii, de obicei să mai cologezi că este acolo așa încât asta pentru noi este o milostenie mil este milostenia care o facă lucrurile azi, trebuie să o face ce de azi încolo să imităm cu părinții noștri, și străbunii noștri, și înaințașii noștri și pe lucru de care o facem cu fratele meu, cu care trăiesc el în mănăstire, să nu smințim pe mireni. Cea din tâi milosenie care o facem față de mireni, să nu-i Asta e cea mai mare patată noi, dacă, smințim, cum spune Hristos Mântuit Domnului, pe mine să-ți lege o cheadă de gât, decât să-ți legeți unul din cei mai mii. E oameni mai sinte, adică. Nu numai din cofie, e oamenii mai sinte. Omul singur, când te vede cum nu trebuie, să-ți mai tare ca unul care mai intelectual sau... Este deci, de întâi să nu-ți cântim pe cei care vin aici, indiferent că sunt de jos sau de sus, sunt din țară sau chiar ei, măcar să îi lăsăm cum au venit. A doua milostenie care să fie să facem noi ca o replică față de bogatul celor cei care sunt rânduiți să vorbească cu mirenii, fie la Arhontaric, e chiar portarul mănăstirii, și frații care stau la și la Sfântul Altar, la Ușa Altarului, că ei se duc, de un pomen, sau se întrebi <coughs> ceva, sau se spună în nu bine-i degeaba, ei nu sunt turiști. Sau la ușile Duhovnicilor, să ne funțăm cu ei, cu adevărat, mai des acum, că sunt de amărinte e ei nu <coughs> au niște Toți să toți să la toți ei țăși banii din bunar să toate din casă. Dacă și noi... Închidem ușa sau ne vorbim așa, reprezit cu adevărat, Dumnezeu ne pedeptească Nu suntem cei oameni de la țară, nu suntem toți din același pământ, din același botez, din același cristianii sunt botezati. Este afară de frații tineri care, eu piseai, nu trebuie să vorbească pe părinții, ca numai tineri, sunt cum fiii care de a lui. În rest, bătrânii e bun să mândrie pe acest frati creștin care vede de peste tot. Nu au un să să facem cu ei. Dacă îi reprezint, s-ar să avem o sâmbra bogată care cele însgârșite, fărău, din în Evanghelia de astăzi, să vorbim blâns cu ei, că sunt tare nicăuți, să vorbim frumos cu ei, ei, care din cale, la masă, chiar dacă nu-i el de acolo, dacă nu-i acolo, o sală de mesă, mergeți să-i să o șorbă, altul cu tare au venit cu alte probleme, au venit și-a soția, să-i împaci. Lucrurile sunt mai dificile, mai grele, nu toate le putem rezolva, să știu. Dar măcar să facă bunăvoință, să măcar să-i faci oriconealnic care. De obiște, te trebuie recomanda la părinții care sunt la biserică, la preoți mai bătrâni, ca să nu se sminteați unii de alte, știu eu cum. Asta este Asta ar fi câteva gânduri care le-am spus ca acum. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu și mai Maica lui Dumnezeu, și pe sfinții, să ne întărească nevoi să aducem din viața de orice, să ne învețe taina rugăciunii și a ascultării și a bucuriei în Hristos. Amin.